Ő Joanna a Southwood Linett hálószobájában ült, Woodhallban. Drágám, ez olyan gyönyörű, hogy ennél tökéletesebbet már képzelni sem lehet. Az ablakból széles napos mezőkre és a távoli erdőkék árnyékaira nyílt kilátás. Ugye, gyönyörű, mosolygott boldogan Linet és oda melléje az ablakpárkányra.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 Linet megvonta a vállát. Még nem tudom. Egyelőre igazán nincs kedvem senkihez férjhez menni. Milyen igazad van? Azt hiszem, ha valaki férjhez megy, sohasem lehet már olyan boldog és szabad, mint leány korában. Élesen csengett a telefon. Linet felvette a kagylót. Az ilas jelentette: Miss de vára vonalban, kapcsoljam, kisasszony.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 – Én másképpen gondolkozom. – Te megteheted. Csinos, őszülő halántékú amerikai vagyonkezelőd annyi pénzt a számodra, hogy a piszkos anyagiakkal nem kell törődnöd. – Különben is rosszul ítéled meg Jacqueline-t folytatta Linet. – Ő nem fog kölcsönkérni tőlem egy fillért sem. Már felajánlottam neki, hogy adok pénzt, de visszautasította. Büszke, nemes lélek.